jomstva chodia kľúčovou dierkou, noc znám ich kladie pod vankuž Polod raz jedno sokol je piererko ticho lotikkov Hľadacku Vrátil ten sokol viery, dievčaťu sadlo na obloch. Dávno ju poznal, dávno jej veril, láska si nájde takto dvoch. A čo sa znovu zberáš na cestu, muž môj? V meste mi treba kade čo nakúpiť. Prejto, Jari, si tam už po dva bol. Všetké máme nadostať. Aj céry vždy dostanú, na čo si pomyslia. Aj, najmladšie ma trápi. A či jej niečo chýba? Často ju vidám zamyslenú. V ľudí záhradami, ako by niečo hľadala. Túži Tuží popierku pinista, jasného sokola. <túži> Neposmievaj sa, žena. A čo, ak taký vtáganí svetom nelieta? Hmm, nadarmo by si o ňom ľudia nevraveli. Nemal by si na také výmysly dať. A čo, ak to nie je výmysel? Čo, ak pod modravou oblohou lieta vták, ktorého perie hrá všetkými farbami? Možno máš pravdu, ty možno ja. Ale povedz mi, na čo by jej bolo pierko toho tajomného vtáka? Nemám tušenia, žena. Len jedno viem. Kým ho nebude mať, nenájde pokoj. Počuli sme, že sa Staťte do Vesta, otcko? Tak je, cera moja najstaršia. A na dlho? O, všetko zaobstarám, vrátim sa. Budete nám chýbať. Netráp sa, cérenka. Nezostanem dlhší ako po iné razy. Večer, čo večer vás budeme vyzerať na chodníkoch, ktorým ne konca? Potešili ma tvoje mm. slova, cera najstaršia. Nože mi povedz, čím by som urobil radosť i ja, tebe. Mm. Priniesli ste mi zo svojich ciest. Nové šaty, aj atlasové topánky. Mm -hmm. Keby sa vám v rukách zajagali diamantové náušnice pre mňa, nebolo by pod slnkom šťastnejšieho tvora. Tak také uvidím, zaraz ich kúpim. <rý> A čo ty? Cera prostredná? Mm. Počom čom túviš? Prinísli ste mi šatku na hrdlo, aj prstin s drahokamom. Ale keby ste mi kúpili... Perlový náhrdelník. <tížený> <tížený> Do smrti by som vám bola vďačná. Aj ty dostaneš po čom <tížený> <tížený> A tebe, moja najmladšia. Mne nič netreba. Iba ak by ste na svojich cestách videli Pierko, finista jasného sokola. Tvary si sa narozume pomiatla? Či to svet chiroval hľadať pierko, nejakého vtáka? iba čo si ho sa Nie, nie, nie. Pre iné som smutný. Po dva razy ma šťastie obišlo a vrátil som sa s prázdnymi rukami. Aj tretí raz ma nie. Netrápte sa, otec. Možno sa vám raz tajomné pierko podarí nájsť. Lena by si mala pravdu, Terénka. Dačo, čo by hrdlo zlažilo. Niečo sa nájde, pútnik. Ďakujem. Mm, dobrá vodička. Pramenistá. A čože si taký smutný? No. Vali si na jarmoku zle pochodil? ako si uhádol? Na očiach ti vidieť, že máš trápenie. Ej, mám, mám. Pre staršie céry veziem bohaté dary. Iba tej najmladšej už po tretí raz nenesiem nič. Vari si na ňu zabudol? Hm. Nik z tých, čo som postretol, nechiroval o dare, po ktorom moja dcera túži. No a či nie je z tohto sveta, že o ňom ľudia nevedia? Možno aj vedia, ale mačia. Do reči sa nechcú pustiť. Nože mi vyjav, čo tvojej cére tak učarilo. Pierko Finista, jasného sokola. Oh, ak sa iba preto trápiš, vezmi si túto skrinku. Nájdeš v nej, čo hľadáš. Uh, za čo mi ho dáš? A nie je na predaj Môže patriť iba tomu, toho hrada. Počkaj, Pútnik! Pútnik! Počkaj! Ako by sa za ním zem zavrela. Ani chýru, ani slíchu po ňom neostalo. Ak bola odoca zažiadala atlasové topánky, nezmohla mohla byť aj únava. Samé ma svetom nosia. Ale ja nepoznám zácnejší dar, ako je môj prstenc s diamantom, Keď sa nám zahľadím a niečo by som do ostrejšieho jary slnka pozerala, nevyrovná sa môjim diamantovým náušniciam. Chavarí, chceš povedať, že sú krajšie ako je môj diamantový náhrdelník? Videla som už ona kvete. Nie krajšie, hovorím, nie. To si myslíš len ty. Ale zase ma chceš rozhnevať. Každý ti to povie. Každý nie. Najmladšia spomedzi nás povedala, že mu nie je to páru. A či sa tá vo vzácných kameňoch vyzná? Na miesto klenotu drží šperkovnici v šperkovnici pierko. A ešte sa s nima aj zhovára. Pravdu vravíš? Na vlastné uši som počula, ako sa mu privráva. Možno si sa mýlila. Hm. Ak neveríš, sama sa môžeš presvedčiť, Postavíme sa dnes večer za dvere jej komnaty a uvidíme, čo sa bude diať. Pozdravujem ťa, krásna dievčina. A ja teba, Cárovič. Trápi ťa niečo? Večer, čo večer beriem do rúk, Pierko, čo hrá všetkými farbami. Poláskam ho, pohladím a hodím na zem. V tú chvíľu zoberie na seba tvoju podobu. Hm. Preto si smutná? Bojím sa, že sa mi raz stratíš v šírom svete. Keby si aj Pierko pustila do polí ale sú premení sa na jasného sokola. A ten sa bude noc čo noc vracať k svojej dievčine. Čo ku mne cestu zabudne? <hle> Vždy k polnoci zaklope na obľúči k krídelkom. Lena by si mu ho nezabudla otvoriť. Vary by som mohla. S kým sa to zhováraš, sestrička? S nikým. Otvor. Prečo sa v ostatnom čase zamykáš? Leci Pierko, do šíreho sveta. Polietaj si a k polnoci sami zase vráť. Už idem, sestričky. Čudná si zostala, sestra. Vyhýbaš sa nám, aj na jedlo zabúdaš. Nie som hladná. Mm, poď s nami. Spoločne si zábavku vymyslíme. Vonku sa už dotmelo. Poprichádzame sa pri mesačnom svite v odcových záhradách. Hm? Noci sú chladné. Vypí tento nápoj. Zahreje. pi Musíš vypiť všetko. Až do dna nohy mi oťaželi a na oči mi slada únava. Zaspala. Mm. Kým mesiac cez polnúci neprejde, neotvorí oči od tajomnej zelivy, z ktorej sme jej nápoj navarili. Lebo dovtedy bude mať na ňou moc. Uložme ju na poste. A teraz rýchlo do roboty kým sa jej milý bráti, nastrkáme do okien ostré nože. Bude sa ten čudovať, ako ho milá víta. Oh. Že som len tuho spala. Aspoň sa mi ozri, dievčina. Finist, jasný sokol, už si sa mi vrátil. Zaraz ti otvorím. Ach, Nohy ma nechcú poslúchať. Krôčik nespravím. Čas sa mi naplnil, dievčina. Musím letieť za hory v doli, do 77 krajiny. A má rada máš, vyhľadaj ma. Keď zodenieš tri páry železných čižiem, pohlámeš tri železné palice a požuješ tri železné bochníky, nájdeš ma! Uletel ti sokolíček. Na nožoch si krídlo skrvavil. Ďaleko nedolečí. Čo ste to urobili, sestričky? Oh, Varil len za ním, nechceš plakať. Všetku radosť ste ma pripravili. Ak za ním tak banuješ, vyber sa do 77. krajiny a najdi si svojho sokolíka. bude mať pokoja, kým ho nevyhľadám. Statočné srdce to dievča malo, pícha v ňom žiadna nebola. Hľadať ten zázrak už neváhalo, šlo za tým pierkom, šlo za tým Sopala uh, Či nemá konca táto hustá hora Prvý pár železných čižiem som zodrala, železnú palicu zlámala a prvý železný bochník zožula. Čo je to za čudo? Chalúbka na kuracej nôžke? A niečo by spod vyrástla? Na všetky strany sa krúti, na chvíľu nezastane. Nože sa obráť k hore chrbtom a ku mne predkom. Schovaj ma predmavou nocou, chalúpka. Fuj, veky tu o človeku nebolo chýrovať a odrazu my do chalúpy vojde. No jen poď ďalej, dievčina. Vari si sa len nezlakla, nemusíš sa strachovať. Celý deň zo mňa blesky sršali, ale k večeru sa mi ako obyčajne vrátila dobrá vôľa. Nemajte mi za zlé, starenka, že som vám do chalúbky vošla. Už ani neviem, koľkými hustými horami som prešla, koľkým bahnitým močiarom sa vyhla a na ľudskej obydlie som nenatrafila. Keď som zbadala chalúbku na kuracej nožke, nazdala som sa, že ma v nej na noc prichýlia. Vyspici ti usteliem, na stôl pre teba naznášam. Len mi povedz, kam sa poberáš. Sama neviem, kde sa mi končí cesta. Finista jasného sokola mi treba nájsť v šírom svete. Finista, vravíš? Sestry si zmysleli, že ho zahubia a tak mi uletel. Pár železných čižiem som zodrala. Železnú palicu dolámala. Železný bochník požula. No, milého som nenašla. trap sa, pomôžem ti a zlého nespravím. Dobre počúvaj, čo ti vyjavím. Tvoj jasný sokol býva v kryštálovom paláci so zlatou pavlačou a striebornou strechou. Žije si tam a nemyslí na teba. Opantala si ho zlá cárovna, čo mladého junáka pred rokmi na sokola zmenila, lebo nechcel, aby sa mu stala ženou. Mohla si ho vyslobodiť, ale ty si mu včas okno neotvorila. Nuž sa musel vrátiť k tej, čo na neho sokoliu podobu privolala. Tušila som, že ho zlé postretne. Ale neho rekuj, ešte ho môžeš zachrániť. Povedz mi, starenka, či ďaleko od stojí palác, o ktorom si vravela? Veru, veru, ďaleko, dievčina. Ty si ma starenkou, ani je babou Jagov nazvala. Nuž ti dám za to dobrú radu. Ak chceš nájsť finista jasného sokola, vydaj sa na cestu k mojej sestre. Ale maj sa na pozore, je ešte horšia ako ja. Ak ťa nezahubí, ukáže ti cestu k milému. U teba som dobre pochodila. Možno ma ani pri opusti, Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si toto vretienko. Vykoná ti dobrú službu. Keď prídeš k palácu so striebornou strechou, vyjde za tebou cárovna a bude chcieť vretienko kúpiť. Daj jej ho, ale žiadaj zaň iba jediné, aby ti dala pozrieť, na finista. Urobím, ako si mi nakázala, starenka. V to hore som jak živne bola. Stromy sa oblohy dotýkajú a tak nahusto stoja jeden vedľa druhého, že pre ne na slnko nedovidieť. Druhý pár čižiem som zodrala. Druhú železnú palicu zlámala. Druhý železný bochník požula a hora sa predo mnou nerozostúpila. Čo tu hľadáš, dievčina? Kde sa tu berieš, starenka? Mm, to by som sa mala spýtať aj teba. Nevidíš, že stojíš pred mojou chalúpkou? Naozaj? Chalúpka na kuracej nôžke. Teda som na konci svojej cesty. O akej ceste hovoríš? Tvoja sestra ma na ňu napravila. Vravíš, sestra? Nože že teda vojdi. <súdňujú> Len že sa ti podarí prekročiť prah mojej chalúpy. <súdňujú> Zastaň na chvíľu, chalúpka. A zvedni sa kuhoru chrbtom a ku mně predkom. <tototíky> Príčku, že jsem váš starinka! Uša mi zametáš. Vlasy sa ti dubkom postavili. Nikdy som túho človeku nechyrovala odrazu mi do domu príde, pred sa pchá. Ak som ťa tak veľmi nazlostila, starenka tak, tak pôjdem ďalej. Najskôr no, mi povedz, počo si prišla. Hľadám finista, jasného sokola. Len či nejdeš neskoro. Vary ho zlé postretlo? Na svadbu sa chystá, tvojí milí, A nevesta dievčeskú rozlúčku oslavuje? Možno sa milíš. Nikdy sa nemýlim. No, čo tu horké slzy prelieváš, ťa. No, ešte sa aj, ja rozpláčem, hoci sa mi nikdy slzy do očí netisnú. Ľahni si spať. Ráno je múdrejšie ako večer. Dovtedy načo vyhútam. Ved si ty na cestu vychystaná. Vary si celú noc nezavrela. Ešte pred brieždením som sa zobudila. Musím prísť k Finistovi Jasnému Sokolovi, skôr ako sa mu iná stane ženou. Čaká ťa dlhá cesta. Naprav ma na ňu, starenka. Musíš sa pobrať k mojej sestre. Chodník, čo sa nad mojou chalupou stáčať a k nej privedie. Len či ťa nezahubí, horšej stvori široko ďaleko niet. Tú veru slzami, ako mňa neobmekčíš. Ty si mi bola, starenka, na dobrej pomoci. Možno sa mi aj u nej dobre povodí. Aby si na mňa v dobrom spomínala, vezmi si tento strieborný tanierik so zlatým jablčkom. Jablčko nie je hociaké. Samu sa po tanieriku kotúľa. A v tanieriku sa ani v zrkadle celý svet ukáže. Cárovna bude chcieť od teba tú zázračnú vec kúpiť. Ale ty je judaj vtedy, keď ti dovolí pozrieť sa na svojho ženícha. Ďakujem za dobrú radu, Starenka. Len ty neďakuj a pusti sa zaraz na cestu. Keď ostatný pár jem zoderieš, ostatnú palicu zlámeš a ostatný bochník doješ, Zastaneš pred chalúbkou na kuracej nôžke, v ktorej býva ďalšia z mojich sestier. Nikdy tu nebolo po človeku ani chíru, ani slychu A odrazu mi až do domu príde, na lyžičku si sadne a do sa pýta. Prečo nejdeš ďalej? Ale sa pri dverách krčíš, dievčina. Dostalo si strach. Čudná si ty, starenka. bradou sa o zem opieraš? A nosom do povale zadieraš? Robím to vždy, keď ma hnev pochyčí. Ale čože ťa tak nazlostilo? Och, len čo som zadriemala, vytrhla si ma zospania. Nemaj mi to za zlé. Dlho som putovala, kým som prišla ku tvojej chalúbke, na kuracej nôžke. si len preto toľkú cestu prešla, aby si ma o dobrú Vôľu pripravila. Noc ma v tmavej hore zastihla. Svetlo chalúbky ma k tebe priviedlo. A ktože ti dovolil vojsť? He? Klopala som. Klameš? Možnosti ste ma v spaní nepočuli. Aj keby som najhlbším spánkom spala, začujem každý šuchot. No? no prečo nič nehovoríš? Nechcela som vás rozhnevať. Iba som sa vás chcela spýtať... Na nič sa nevypýtuj. Inak to rána oka nezavriem. Vyčkám teda svitanie. Á, ah, prav. Aj tak by som od zvedavosti nezaspala. Nechyrovala si starenka o finistovi, jasnom sokolovi? Ha, <sým> ha, ha, ha, aj čože by nie. Nenadarmo už tisíc rokov... Po zemi chodím a v mažiari po pod je tam všetko, som videla a všetko som počula. <laughs> Zakrátko bude mať tvoj finist svadbu. <laughs> a ja som sa nazdala. Čo si si Marilén nemyslela, že bude čakať na teba? <laughs> Sľúbil, že ma nikdy neopustí. Len sa na seba pozri. varí by sa finistovi. Mohla zapáčiť taká otrhná dževčina. Nebývala som vždy taká. Ruky i nohy ti konáre stromov dodri a Aj nohy máš bose. Na večer som posledný pár čižiem zodrala. Ešte by si finista jasného sokola vyľakala. A len sa týpe. A na milého zabudni. Nemôžem sa vrátiť bez neho? Na. Rob ako chceš. ale ma už nechaj spať. Aj ty siláni. Tam to k peci. Či už spíš, starka? Horký, na palác so zlatou pavlačou myslí. Aj tebe sa uľútilo, finista? I nema trápi. Široko, ďaleko nie tvorá, čo by sa mi v zlobe vyrovnal. Iba cárovná. Len čo oči otvorí, už je na finista zlenie dobre, a čo deň je zlostnejšia, raz bude možno horšia ako ja. Hmm. Čo? Čo keby som ju, ofinista, oh, pripravila? Och, a hádam, by si ho len nezahubila. <súdňujem> Uvidím. <súdňujem> <súdňujem> nerob to, starenka, nerob. A čo? Čo? varím mám pomôcť vandlom? Ha? Keď spolu s finistom odídem, rovná sa odhambi pred ľuďmi ukrie, že je iná ženicha odviedla. Nik si už na ňu nespomenie. Hej. Hej, hej, hej, možno máš aj pravdu. Dobre teda, pomôžem ti. Oh. Vezmi si tento zlatý rámik so striebornou ihlou. Vychlanie je hociaká, keď ju zapichneš do látky. sama je a vyšíva. Cárovná bude chcieť od teba tento zázrak kúpiť, ale ty ho za nič inšie nedávaj. Iba ak ti dovolí pozrieť na svojho ženika. Joj, budem na teba za to v dobrom spomínať. Kvor, ako sa začne brieždiť. Pusti sa cestou, čo sa nad chalupou krúti. Okolo obera, hora pred tebou začne rednúť a bude čoraz jasnejšia. Potom sať ukáže se more široké a nekonečné. Na jeho brehu stojí palác s kryštádovými stenami, zlatou pavlačou, a striebornou strechou. Sadni si na breh a vyčkaj károvnú. Počuješ? Už idem, už idem. Kto je ta dievčina? Nikdy som ju na pobreží nevidela. Od rána na brehu mora vysedáva. Pradie z nitku vyťahuje. A tá nitka nie je obyčajná, ale zlatá. Neklameš, pestúnka? Nahozaj je zlatá. Oslepuje ani slnce cárovna. A kde vzala to čarovné vretenko? To veru neviem. Poď, kúpime ho od nej. Páči sa mi tvoje vretenko, dievčina. Predaj mi ho. Nie je na predaj. Dám ti za ne, koľko si zažiadaš? Nedám ho za nejaký peniaz. A za čo teda? Len ak mi dovolíš pozrieť sa na svojho ženicha, kde ti patrí? Prečo by som nedovolila? Vezmi vretinku a poď so mnou do paláca. Počkaj, devčina. A ty poď so mnou, bestunka. Verie, chcete naozaj ukázať svojho ženicha? Hlúpaňa. Uspím ho. A čo by sa mu ako privrávala, slovka z neho nedostane. A keď sa finist prebudí, nebude vaňať tušenie, že sa na neho v spánku devčina prizerala. Ja som svoj sľub splnila. Teraz je rad na tebe, devčina. Vezmite si vretenko. Je vaše. <laughs> Či si sa s mojim ženichom zhovárala? Slovka nepovedal. Možno si sa mu slabo privrávala. Tvrdo spal. Dlho po podoblohu lietal. Vždy, keď sa vráti z výšok, tvrdo zaspí. <laughs> Pestúnka, vyprevať devčinu. Čas pokročil. Treba sa mi na svadbu chystať. Či to kedy svet slýchal, Čo vás tak rozhnevalo, cárovná? Zase sedí na tom istom mieste ako včera. Naozaj? Dievčina, čo vám čarovné vrecienko darovala. Čo sa tu ešte potuluje? Možno sa nemá kam podieť. Preto na brehu mora vysedáva. Čože by nemala? Pozri, s čím sa zabáva. Zlaté jablčko po striebornom tanieriku kotúľa. S takým bohatstvom by ju hoci kto prichýlil. Musím za ňou. Chcem ten tanierik. Nemôžeme, cárovná. Za nedoho sa začnú svadobní hostia schádzať. A nech vič majú. Zajdem za dievčinou a kúpim od nej tú krásnu zábavku Ukáž mi ten tanierik, devčina Nech sa naň zblízka pozriem Rada cárovna Takú zázračnú vec som doposiať v ruke nedržala. V taní ako v zrkadle všetko vidieť. Zámorské krajiny, cudokrajné mesta, lode na mori, aj stáda na pastvinách, hory vysoké, nebo hlboké. Predaj mi ho, divčina. Nie je na predaj. Nepredám ho za nejaké peniaze. A za čo teda? Iba, ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha zaraz by ti patril. Ak iba toľko žiadaš, daj mi tanierík a poď so mnou do paláca. Či som len tuho spal? Mal si nepokojný spánok, finist. Zdalo sa mi, že tu Dakto bol. Míliš sa. Nikne nemôže bez môjho zvolenia vojsť do tejto komnaty. Najisto som počul dáky plač a nárek nad sebou. Prisnilo sa ti. Chcel som sa presvedčiť, či v komnate takto nie je, ale nevládal som otvoriť oči. Ani čo by mi ich niekto olovom zalial. Bol to iba ťaživý sen. Chcel som sa tomu nariekajúcemu dobrým slovom prihovoriť, ale ani čo by mi takto ústa železom zapečatil. Nemohol som prevravieť. Zaraz prestaň s takými výmyslami, ak ma nechceš rozhnevať. To by som nerád, rovná. Tak už o tom mlč. Radšej mi povedz, či si sa na zajtrajší deň prichystal. Teda už zajtra bude naša svadba. Nezdá sa, že by si sa radoval, Urobím, ako budeš chcieť, cárovna. To je už iná reč. Ale beda ti, ak sa budeš takto chmúriť, keď svadobný hostia za stoli sadnú. Aj svadobných hostí si pozvala. <laughs> Či som s tým mala čakať na teba? Veď si ty nie na nič súci. Iba čo po podoblohu lietaš a po kútoch vzdycháš. Nože mi otvor ostatný raz okno, cárovna. Nech si naposledy slobodne po šírom svete polieta. <laughs> Leď si, leď si, keď sa ti žiada, ale na večer nech si nazad. Povedz, dievčina, ako si prišla k Zlatému rámku a z triebornej ihle, čo sama vyšíva? To vám nemôžem prezradiť. No, tak nám aspoň porozprávaj o krajine, z ktorej si prišla. Leží ďaleko od týchto brehov? Čo tu nečinne postávate? Zaraz si chodte po robote. A ty, dievčina, ukáž? Čo to máš za čudo? Rada cárovná. Hmm, naozaj krásne. Kúpim od teba tú zázračnú vec? Nemôžem ju predať. Nedám ju za nejaké peniaze. A za čo teda? Iba ak by si mi dovolila pozrieť na svojho ženicha. Patril by ti. Nemôžem. Dnes máme svadbu. Musí sa prechystať. Nezdržím ho dlho. Iba sa naň pozriem a pôjdem. Ak inak nedáš, kochaj sa ním. Len nech je ten rámik môj. Pestunka. Odved devčinu na zámok a sprav to, čo včera. <tipravení> do tretice neprevravíš. Finist, jasný sok. Zobuď sa. tu som ja. Tvoja milá k tebe prišla. Tri páry železných čižiem som zodrala. Tri železné palice polámala. Tri železné buchníky požula, kým som ťa našla. Čo ma to popálilo? Moja slza. Už tri dni nad tebou plačem. Tri dní sa ťa pokúšam zbudiť. Či si to naozaj ty, divčina? Bála som sa, že ma nespoznáš. Akože by som mohol na teba zabudnúť, keď si mi po celý čas zmysle neschodila, či som po popod oblohu lietal, alebo v komnate líhal. Splnila si svoj sľub. Vyslobodila si ma a ja už nikdy na seba nevezmem sokoliu podobu. Len či som neskoro neprišla keď sa ti už svadba chystá. Viac nad nami zlé nemá moci. Nože, vidi so mnou na zlatú pavlač. Utíšte sa na chvíľu, ľudkovia. A rozsúte svojím rozumom, s ktorou ženou mám žiť a svoje roky tráviť. Či s tou, čo ma predávala, za hračky, zábavky vymienala, a čistou, čo 77 krajín prešla, troje železných čižiem zodrala, tri železné palice dolámala a tri železné bochníky požula, ma našla. Stou ženou prežívaj a svoje roky tráv, čo 77 krajín preputovala, tri železné bochníky požula, troje čižiem zo železa zodrala a tri železné palice dolámala. Počúvni, starenku Finis. Tu, čo ťa za hračky, zábavky predávala, vyžeň, aby tu už o nej nik nehiroval. Nehodíde. Nie tu pre miesta. Rád vás počúvnem. A dievčina, ešte dnes pojmem za ženu. Spoločne to budeme nažívať, dobra užívať a zlému sa vyhýbať. Po sveta prešla, pol sveta prešla, spol cesty sa toľký brátia. Ona ho však lásku, ona ho však lásku. Ďakujem za